دویم ایسا ازادو تاری بیگر دویم ایساوه صلو دیر نمبر حدیث سلو دیر شم 23 نمبر حدیث وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال اقول كنت مزاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا یومن یوڑ الفقال یا غلام اے غلامه حضرت عبد الله ہم نے اپا شوی دا او اهو خو غلام نو خو غلام مانا الک زانہ یا غلام ای زانہ احفظ الله حفاظت کا ساتنه کوا د حقوق دا لایا حفظو کا د حفاظت پهستا احف الله سا کو حفاظت کوه د حقو د حدو د د الله حفو کا د سا نه به کېلهستا تا الله معفوساتي احفا الله تجد توجاګ سا نه کو الله او بومته الله الله مې د قزاننا تو جاګ محکی دک پلزان نینستا ارکار بتاتا برابر وی خکر تدال لا دا حق أل و نوکیال ساته و اذا سألتاو کلا چه سوال که تو نفس علی اللہ سوالو که دال لانا و اذا ستاانتاو کلا چه امداد غالی تدال لانا نفس تاین باللہ نو امداد غالی فاللہ و علم کوشا ان الامت لوجتماعت علاء ینفعوک بشین الا بشیء قد كتب الله لك او پوשא نبی رسول الله ابن عباس ته او غلام پوשא الکا بشک ټول امت ټول خلکا کشرته جمع شپد خبره اینفعوک بشیء چه فی دور سیتا تط یوشوانی ادا ټول خلق را لا مورخند رونا او یو بچتا یا یو کسته فدر سېچ دې منګه فد مونکو په دې نور بچو کې دارنګې په یو کلی کې محل کې یو کستور کله راځه منشي چې دا قسمه فد مونکو پر کړي کې پالاکه کې فکلو کې تحصیل کې دا ټول تحصیل راجمان شاو جلا چې موږ یو کس کو فد منکو لم فرک ف د نشرو سړی د خلک تاته الله ب شي ان مګ پهیو شي سره که دا ټول خلکه جا شي پهفیید تاته په یو شي ای غلا مع د نشر سولی ته ټول خلکتهته الله ب شي منظر پهیوشي سره شي سری قد کا ته به الله لکه چله تا ل کو مفیده مو تا لالا کم سيزمو خلق له نه بتات رشيغي نقصان اي چتا د ټول خلق را جمعي چتا نه फायदा درکي او الله फायदा نه مقلکړي نو تا ته फायदा نشي رسولي ول نو ګردي خلک لګياله کینو خیر نه وټه خلق په څو ول سي والله بي چتمعو على ايذروك بشئ لم يذروك او راجمه شه دا ټول <سؤال> خلک پدې چې نقصان رسې تاتا تا پيوشي دې وی نقصان دی نو د بل غالي نقصان دی نو د سابو نو نقصان دی نو د ولو نو نقصان دې نو د مالو د لتون نو نقصان دی نو دا عوام چا چا پر نو نقصان دې تا ته خلک رسې چ دې من پس ترې کباندې ټنګ کو بن کو زلیل کو لم يذرو کا ابن ایو بولا ما زلن نشرو توله دا خلک تا اللہ اللہ تا الا بشیر مگه په یوشی صدا اغه شیشر قر کتبو اللهو چې دی کلی الله فتا باندې کمشه راګه پتا ته رسیږي یعنی کدا خلک تا تا راجبشه په فیدی درقولو او فیدالانی مقرو کلی نو تا ته فیدا نشی رسوله او کله خلک راجه منشي په ضرر او په نقصان, نقصان تا تا نو تا نو سان ګیرو سورې اے کله دې خلک وای په ضرر ماته هرڅو کوشش کوي چې موږ دیمو سیب ته ضرر و Taliban نو تا زه کول ما خیالي پروا په ضرر ساتم هم ټول ضرر ساتي چا لن ماتنلار سره ته وسره دوسه سریه ته تاسو وکه کیدا زه خلک دیر نقصان ما په سرو ستو خره کوي ګوټی دا په کوشش کوي د نقصان ماتا خدا حدیث زمایا دی زم الله چې تا نقصان دې مقر کړې نه ماتا په نقصان نه الا دا غین په دوغنه مال فیدار راځي اغه تکلیف کوشش کوي اغه د zarar کوشش کوي دا خلک ما پځي او الا دا غې په دوغنه فېدا ماتا راځي صبر هم کله کله کوي ها دا جور شي هذا كتب الله عليك تاکیل کله الله پتا رفعت قلموا اقلام وجفت الصعوب قوتقلی شوی قلمنا او شوی صحیفه په دې لیکلو باندې اے چې کم لیکстаў بر په ازل کې د فيدي شوی دې لوخ دا قلمنا په دې لیکلی شوی دې اه صحیفه په دې او چې شوی دېстаў په فدا اوстаў نو څاګ باندې تا ته فدا نو څاګ داخله نشي رسوله ورسوا د ژو څه چا دی وازی را وځه پرېږه راځه س حاټې مې کته راځه پیرا کته بالله عليه قريهت الاقلام طواهه احمد و وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي قال اوي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اومزا درسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سرا بی سفر این پا یو سفر کې پر قرحا جدی لاغا روان چود پر در یو حاجت لاغا روان چود پر در یو حاجت فر اینا حمرتا ما ها فرخانی لولید ما حمره مرغا در چنچن یو مرغا دی ورگی آغا ما ولیدا اولید ما خمره تنیو ورگ مرگا خمره ما ها چه سره و فرخان دو بچی فا اخذنا فرخه ها لونیو ما دواله بچی داغه فجاعت الحمره تو ما داغه مرگی دواله بچی اونیو دراله مور داغه بچو حمره دا مرگ داغه فجالت نشورو شد تفرشو اه؟ منګا داغی چودو بچی اونیولو آغا مرغی رالا از منگا مخی وزاری خوری کری تفرشو پا چوروشو آداغا مرغی تفرشو چو خوری کری خپلی وزاری فجاء النبی و راغی نبی علیه صلات و السلام فقالنی من فجا هازی بی ولدها چا درد مند کرده دا مرغی په سبب د بچو د دی سرا، په سبب دا بچی دی سرا، دا مرغی چو وزار خوری کری دا چا په چاپ کې کری دا، دا تکلیف چار سولی دا، ردو واپس کئی تاسو ولده بچی دا دی مرغی، الیها دی مرغی تا دی ورکی مرغی تا خپل بچی واپس کئی ورآ قریتنم لن قد حر رقناها اولی دا، ګورا نبی عليه صلوات و سلام حالت چولدو نوې د دې چې چا بچی دلولي نه او توا پسګه دا تکلیف کیما چوي زده بچو مور په په بچو سوره مې را bale مور چې هر خپل دا تکلیف نور کې لکه حدیث کې پرون تیر شو چکه ليو زنانا کټوي سالم کئ کټوي کټوي په سیور بلای او دا غې سره په غېګه کې بچي او ورتی شي راغه بچي مور ورته لځې کوي کله لري کوي هو نه لري کوي د پاره د دې چیزا پل بچي لري کوم ویني نه سي زما او تاسو شکرې را باندې دا دغه حدیث ترسي وه نه ها هغه جالي ایا یاد دې نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس خیریت خپل بچی خب او رحمک او ترس کوي و ورا کاریہ تنم لن قد حرکنا حر او له نبی علیہ السلام یوکلی د میگو تاقي سيذو منګل را نبی علیہ السلام د میگو په یوکلی باندې تیرې دا چا اولدو نو ار منګا سويو له نبی علیہ الصلاته والسلام من حرق حاجی چاہ سیزرے داکلے دمیگو لالا قدمیگو فا قلنا نیو منگنا حنو منگا سیزرے قال نیوی نیبی الیسلام انہو لا یم بغی ایو عزب بنار رب النار ندی مناسے بچ عذاب ور کیو کس پور بانے مگر رب دور به با عذاب ور کئی پوش ہے یعنی دچاک کار نشتا چاہ پور بانے او سا والا چیز با پور باندې نسے رے کار دېره مزيروي مړې کا وی وجنا پوجي مصاله ته مار دې منګه نور یو شي دې حق نشته دا چا چاغه ورته دا و شي زل چا کا دې الله دا و ته شو زل وکي وي مالا مولمم کو به مه ور کې شوی شاد عقل دې میګانو چې هغه پور باندې ډېره سزا ورتي مغر سزا و د ور سوکور کې الله